بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَمِّ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ كَأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ يَا رَحْمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَبِغَمانَا YANG TELAH KITA BAHAS PADA PEMBAHASAN-PEMBAHASAN YANG LALU PENJELASAN KEUTAMAAN AL-QURANUL KARIM SECARA UMUM keutamaan surat-surat yang ada di dalamnya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, penjelasan, kemuliaan Al-Quranul Karim, dan keagungan kalamullah Azza wa Jal, secara umum, bahawasanya Al-Quranul Karim, adalah kalam rabbul alamin tbaraka wa taala wahiyunya yang diturunkan olehnya kepada setiap eh, kepada nabi sallallahu kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam <coughs> maka pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu penjelasan Tafadul suaril Quran Iaitu Sebagian surat-surat yang ada di dalam Al-Quran Mempunyai keutamaan Dibandingkan dari surat-surat yang lainnya Walaupun secara umum Kita katakan Semua Yang ada di dalam Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai kemuliaan, yang tidak mempunyai aib sama sekali, yang pada setiap suratnya, bahkan setiap hurufnya dari susunan-susunannya, adalah sebagai mukjizat yang tidak akan mungkin dirubah, yang tidak akan mungkin... Orang-orang zalim, dari orang-orang kafir, untuk merubah Al-Quranul Karim, walaupun mereka saling bantu-membantu di antara mereka. Mereka tidak akan bisa membuat semisal Al-Quranul Karim. Maka secara umum Al-Quranul Karim, dia mempunyai keutamaan. Sehingga Nabi SAW katakan, Bahawasanya setiap bacaan setiap hurufnya Bacaan setiap huruf Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sepuluh kebaikan Pada setiap hurufnya Nabi SAW katakan La akulu alif lam mim harfun Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf Akan tetapi Al alif harf Wal lam harf Wal mim harf Alif satu huruf lam huruf yang lain lagi mim huruf yang lain lagi maka seseorang apabila membaca alif lam mim maka sudah dia sudah sudah mendapatkan 30 kebaikan dan setelahnya setelahnya apabila dia lanjutkan bacaan tersebut kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan tetapi ada nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebagian surat dari sisi maknanya, dia lebih utama dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Dari sisi ayat-ayat yang yang berbicara di dalamnya. Karena fa'inna zikrullahi tabaraka wa ta'ala. Karena menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara membacanya, mentadabburinya. Maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana seorang tidak sebagaimana seorang membaca selain daripada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan bahawasanya satu ayatnya, satu, satu hurufnya. Mereka mendapatkan sepuluh kebaikan. Maka kalau seandainya dia baca dia baca satu halaman maka dihitung berapa hurufnya kemudian dikalikan sepuluh. Segitu yang dia dapatkan dari kebaikan, dari pahala, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inal Qur'ana Fa inal Qur'ana al-Karim wa tasusunghu al-Qur'anu al-Karimu in kana kulluhu wa kalam Allah illa anna al-kalam naw'an Al-Qur'an al-Karim semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kalamullah Tapi di dalam kalamnya tersebut ada dua macam imma insya' wa imma ikhbar Di dalamnya terdapat insya' Iaitu berupa penetapan-penetapan syariat, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana tidak ada mengandung sedikitpun <coughs> pemberatan kepada umat. Dan unsur-unsur kedustaan dan lain sebagainya. Karena ini adalah kalam Rabbil Alamin. <coughs> Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akimus salah wa atuz zakah. Dan Juga Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Wahai anakmu Rasul, fakhuzuhi." Apa yang dibawa oleh Rasul? Ambillah oleh kalian. Ini adalah perintah. Wahai anakku, manusia tahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi kalian tinggalkan. Ini adalah larangan. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah untuk mengikuti Nabi dan larangannya untuk dan larangan Nabi dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalamnya ada ada akhbar Iaitu ada berita-berita qasas Iaitu cerita-cerita baik umat-umat yang terdahulu baik yang akan datang atau yang terjadi di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam atau berita allah subhanahu wa taala tentang tentang dirinya tentang aras Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua kabar-kabar yang ada di dalamnya adalah kabar-kabar yang benar. Berita yang benar. Yang tidak mengandung unsur-unsur kedustaan. Karena Al-Quranul Karim kalamu rabbil alamin. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak akan mengandung saat sedikit pun unsur-unsur kedustaan. Oleh karena itu apa yang diceritakan oleh Al-Quran? Semuanya itu adalah kejadian-kejadian yang telah terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Kahfi tentang surah eh, tentang orang yang ada di dalam gua yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain Zulkarnain itu raja dunia yang pernah menguasai dunia ini. Kisah Firaun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dengan sangat rinci Kisahnya dengan, dengan, dengan Nabi Musa A.S. Kisahnya Nabi Yusuf A.S. yang Allah ceritakan satu, satu surat penuh. Dari awalnya sampai akhirnya Allah bercerita tentang kisah Nabi Yusuf A.S. Dan cerita para Nabi-Nabi. Cerita orang-orang zalim di zaman dahulu. Dari umat-umat Nabi. Dan cerita orang-orang saleh Dan ganjaran Allah SWT kepada mereka. Semua cerita ini satu pun tidak ada mengandung unsur kedustaan dan tidak pula mengandung salah di dalam dalam dalam menetapkan kisah-kisah tersebut yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan adalah Rabbul Alamin yang tidak akan ada kesalahan sedikit pun Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu ada insya dan ada akhbar Termasuk juga itu kabar kabar yang, yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang dirinya. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Kabar Allah subhanahu wa ta'ala tentang nama-namanya. Tentang sifat-sifatnya bahwasanya dia mempunyai nama. Dia mempunyai sifat. Sehingga makhluknya mengenalnya. Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan. Yang wajib ditetapkan oleh setiap kaum muslimin. Setiap orang yang beriman menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mam nusus tidak ada keraguan bahwasanya di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim yang semua almustamala ala tauhidillah yang terkandung di dalamnya tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'anul Karim berbicara tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala min awwalihi ila akhirih. Mulai dari awalnya sampai akhirnya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Berbicara tentang masalah tauhid. <laughs> Wal khabar an asma'ihi wa sifatihi. Kabar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembicaraan-pembicaraan itu ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tauhid, ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, afdal min ghairiha. Itu lebih afdal. Yaitu dari sisi maknanya. Dibandingkan dengan ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana kondisi Fir'aun. Bagaimana kisah-kisah Nabi-Nabi yang, yang lain yang Allah SWT kisahkan. Itu bahawasanya, sebagaimana yang dikatakan bahawasanya berbicara atau ilmu yang berkaitan dengan Allah SWT ini lebih afdal dibandingkan. Dengan ilmu-ilmu yang berkaitan selain dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu kita katakan bahwasanya surat Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufwan ahad. Yang mana di dalamnya mengandung Tauhid, Katakanlah Allahu, Allahu ahad. Itu Allah yang Maha Esa. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad yang tidak dia beranak dan tidak pula diperanakkan. ولم يكن له كفوا احد. Yang satu pun tidak ada sama eh, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan masalah Allah, berkaitan dengan masalah tauhid. Tentunya surat ini lebih afdal secara makna dibandingkan dengan surat Al-Lahab yang dia bercerita tentang eh, Abu Lahab, Abu Lahab yang Allah subhanahu wa ta'ala laknat Allah ceritakan Tabat yada abi lahabi watab Celakalah kedua tangan Abu Lahab Sampai ayat setelahnya dibercerita tentang Abu Lahab Maka tentunya Ayat-ayat yang bercerita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tentang namanya, tentang sifatnya Lebih afdal dibandingkan dengan Surat-surat yang bercerita Atau ayat-ayat yang bercerita tentang Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun kita katakan tadi secara umum semua al-qur'an itu adalah mempunyai kemuliaan, mempunyai keutamaan. Akan tetapi satu sama lain yang mempunyai ada keutamaan-keutamaan khusus ketika ayat tersebut berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya ayat tersebut lebih afdal dibandingkan dengan ayat-ayat yang tidak berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Wahaal tafazul baina surah wal ayat, leis bientabar nisbatih ilal mutaklim. Maka adanya ayat-ayat Ataupun surat-surat yang Lebih utama dibandingkan dengan surat-surat yang lain Ini bukan ditinjau dari uh, Dari sisi Yang berbicara Karena ya. fa'innal mutakallim bihi wahid Karena yang berbicara adalah satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Karena semuanya Mulai dari surah al-fatihah sampai anna semuanya adalah kalam Allah Tidak ada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalamnya Kala, kala kala Musa kala Fir'aun ya. Atau kala kala Allah subhanahu wa ta'ala Kabarkan tentang mereka Ini adalah kalam Allah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah kabarkan tentang Bagaimana mereka berucap dahulu Allah kabarkan ini adalah kalam Allah <coughs> Jadi dari sisi yang berbicara ini adalah Satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Fa'inal mutakallim bihi wahidun wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala Walakin biktibar makanihi Allah tidakkan lebihha akan tetapi dari sisi makna-makna itu makna-makna Allah tidakkan lebihha yang Allah subhanahuwataala berbicara dengannya wabiktibari alfadhihil mubayyina lima anihi dan dari sisi lafaz-lafaznya yang menjelaskan makna-maknanya walnusus walasar fi taufidihi kalamin Allah demikian juga dari sisi Adanya nas-nas yaitu riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya surat ini mempunyai keutamaan begini. Ba'duhu ala ba'din katsiratun jiddan menunjukkan bahawasanya satu sama lainnya saling mempunyai keutamaan. Sangat banyak didapatkan dari asar-asar tersebut atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakat sahih an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anhu fadl min al sur surat al Fatihah. Nabi Sallam telah sahih dari Nabi Sallam menyebutkan keutamaan itu surah al Fatihah. Surah al Fatihah. Wa khbar anhu lam Yun lam lam Yunzil fit Taurah. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan dikabarkan oleh Nabi Sallam bahasanya Surat Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan. Semisalnya di dalam di dalam Taurat tak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Semisal surat Al-Fatihah. wala di Injil dan tidak pula tidak pula pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepertinya di dalam Injil tidak turunkan oleh Allah Subhanahu kepada Nabimu Nabi Isa alaihi salam. Wal Zabur tidak pula dalam kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an ini, surah Al-Fatihah ini tidak ada tidak tidak mempunyai tandingan. satu-satu sunnya surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang tidak ada mathilnya, tidak ada tandingannya di dalam dalam Al-Qur'anul Karim wa akhbar qur'an Allah kabarkan bahwasanya dia adalah ummul qur'an dan dia mempunyai nama yang banyak sebagaimana yang disebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya dia mempunyai 12 nama banyaknya nama surat al-fatihah ini menunjukkan keagungan kemuliaan surat tersebut di antaranya ada ummul kitab juga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan al-masani dan yang lainnya al-fatihah dari nama-nama al dari nama-nama surah al-fatihah ini diriwayatkan <coughs> dari imam at-tirmizi di dalam sunannya dari abu hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ali ibn abi ala ubay ibn ka'b faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ubay وهو يصلي فالتفت أباي فلم يجبه وصلى أباي وخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام ما منعك يا أباي أن تجيب أن أن تجيبني إذا دعوت فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة قال أفلم تجد فيما أوح الله أوح الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلا. ولا أعود إن شاء الله قال أتحب أن أعلمك صورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل، ولا في الزابر ولا في القرآن مثله قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة قال فقرأ faqara ummul quran faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladhi nafsi bi yadi ma unzilat fi taurah wala wala fil injil wala fil zabur wala fil furqan mislaha wa innaha sab'un minal Maka Nabi saw berkata kepada Ubay, wahai ya Ubay. Nabi saw memanggil wahai Ubay. Sedangkan Ubay ketika itu sedang melakukan salat. Maka berpalinglah Ubay. Yeah. Falam yujibhu akan tapi Nabi saw uh, Ubay tidak menjawab uh, Nabi sawalahu yeah. alaih wasallam. Karena dia dalam keadaan salat Ubay tidak menjawab uh, panggilan Nabi saw. Wosalla Ubay wakuffa. Nabi saw uh, Ubay terus salat. Akan tapi dia meringankan salatnya, kemudian dia berpaling kepada Rasulullah SAW atau dia pergi kepada Nabi SAW setelah salat, maka dia mengucapkan Assalamu alaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, wa alaikasalam. Maka Nabi SAW katakan kepada Ubay, wahai Ubay, apa yang menghalangimu? Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku tadi? Tidakkah kamu? Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku tadi? Kata Nabi SAW. Maka Ubai mengatakan saya dalam keadaan salat di ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa lipar kataan Ubai. Apakah kamu tidak mendapatkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepadaku? Allah katakan di dalam surat Al Anfal ayat 24. Anistajibu hendaklah kalian mengistijabahkan. yaitu menjawab panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dan panggilan Rasulnya ketika ketika dia memanggil kalian apakah kamu tidak mendengar ini kata Nabi SAW maka Ubay mengatakan iya saya mendengarnya ya Rasulullah insyaAllah saya tidak akan mengulangi lagi kalau Nabi SAW Allah apabila dia memanggil dan Nabi SAW apabila dia memanggil maka hendaklah diistijabahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah perhatikan Ubay bin Kaab yang dia dalam keadaan salat Nabi SAW katakan Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil hendaklah diistijabkan. Bagaimana dengan kondisi kaum muslimin? Yang kita lihat di zaman sekarang ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhitab mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitab mereka, memanggil mereka, Allah katakan ya ayuhan ladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Wahai orang-orang yang, yang beriman, masuklah kalian kepada Islam. Seluruhnya, secara menyeluruh, secara kafah. Akan tetapi mereka tidak mengijabahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi SAW memanggil mereka untuk men, untuk melaksanakan ini, untuk melakukan ini, Nabi SAW perintahkan. Ketika Nabi SAW memanggil mereka untuk meninggalkan ini, لم, la, la yastajibun. Tapi mereka tidak mengistijabahkan panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Obay bin Ka'ab Kala bala Iya saya mengetahui ya Rasulullah Dan saya tidak akan ulangi lagi Maka Nabi SAW katakan kepadanya Atuhibbu anu anlimaka suratan Lam yunzal fit tawrat Maukah aku ajarkan Maukah kamu aku ajarkan surat Yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Di dalam tawrat Yang tidak pernah Allah SWT Turunkan dalam Injil Dan tidak pula di dalam zabur dan tidak ada pula tandingannya di dalam Al-Qur'anul kerim Bahasanya dia adalah surat satu-satunya. Maka kata Ubay, "Na'am ya Rasulullah." Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "كيف تقرا في الصلاه? Apa yang kamu baca? Bagaimana kamu membaca dalam Al-Qur'an dalam salat?" Qala faqra' Ummul Qur'an. Ubay mengatakan membaca Ummul Qur'an yaitu surah Al-Fatihah. Maka Nabi saw mengatakan Walladhi nafsi dia demi zat yang jiwaku berada di tangannya surat yang tidak diturunkan di dalam Taurat tidak pula di dalam Injil tidak pula di dalam Zabur dan tidak pula di dalam ada di dalam Al Quran tandingannya Wa inna sabon min al bahwasanya dia tujuh ayat yang di dalamnya memuji walqur'an walqur'anul Wal azim dan dia adalah alqur'anul azim yang diberikan الذي yang diberikan kepadanya hadis ini sahihkan oleh al albani diriwetkan oleh eh, imam at-tirmizi dan sahihkan al albani kaum muslimin yang dirahmati Allah surah al-fatihah dengannya kita membaca diram al-qur'an dan padanya ada 7 ayat yang dimulai dari surat dari Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan dengan uh, Walladzalin. Semuanya adalah memuji, memuji Allah Subhanahuwataala. Yang, yang Allah yang Nabi SAW perintahkan kita untuk membacanya di dalam salat-salat kita. Yang dilakukan oleh seseorang ketika ia melakukan salat, minimalnya, paling kurangnya. Iaitu 17 kali dia baca di dalam sehari semalam. Kalau seandainya dia tidak menegakkan solat-solat sunat yang lain. Maka apabila dia tegakkan solat sunat yang lain. Maka alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya. Kalau seandainya dia hanya menegakkan 12 rakaat. Yang itu adalah sunat mu'akkad. Uh, sunat rawatib. Yang mu'akkad. Maka tentunya sudah ditambah dengan 12, 12 kali, 17 ditambah 17, eh, 12, 17 ditambah 12. Dan kalau seandainya dia dia lakukan yang kauir eh, mu'akkadnya. atau dia tambah lagi dengan solat sunat yang lainnya, maka sudah berapa kali dia membaca surah Al Fatihah? Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummul quran ya sabul mathani yaitu ummul quran dia adalah tujuh ayat yang yang memuji-muji di dalamnya wal quranul azim dan dia adalah al quran yang al azim yang agung wa min fadli hadhihi surah dan di antara keutamaan surat yang mulia ini Anha la salat aliman lamnya Qur'an bila bahasanya tidak sah salat seseorang yang apabila dia tidak membaca surat ini di dalam salatnya oleh kerana itu Nabi saw. Wakulu salatin setiap salat lamnya Qur'an bila bivatihatil kitab fahyakhidaj juga sebagaimana Nabi saw katakan setiap salat yang apabila tidak dibaca surah al-fatihah di dalamnya padahal dia hafal maka suratnya maka salat dia itu khidaj ini dikatakan oleh Nabi SAW, alaihi tamam yaitu tidak sempurna sebagaimana dikeluarkan oleh uh, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummul quran barang siapa yang salat yang ia tidak membaca di dalam salatnya ummul quran yaitu surah al-fatihah fa huwa khidaj Sampai tiga kali Nabi saw. Fahua khidaj, Fahua khidaj, Fahua khidaj. Terakhir Nabi saw. Katakan, "Gairutamam", iaitu kurang salatnya. Kurang salatnya. Sampai tiga kali Nabi saw. Mengatakan, maka fakirah li Abi Huraira. Ada yang berkata kepada Abu Hurairah "Inna nakuna, inna nakunu wara al imam, fakala ikra biha fi nafsiq." Bagaimana kami di belakang imam, maka eh, dikatakan kepadanya, "Ikra fi nafsiq, bacalah." pada diri kalian. Fa inni Rasulullah sallallahu alaihi aku mendengar Nabi SAW bersabda, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, yaitu qasamtu sholata, aku membagi salat itu baini wa bain 'abdi nisfain, aku bagi salat tersebut yaitu menjadi dua bagian. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Yaitu aku membagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Baini wa bayna abdi, yaitu antaraku dengan antara hambaku menjadi dua pembagi, menjadi dua bagian. Wali abdi masal bagi hambaku apa yang ia minta. Faidah qalal abdu apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah subhanahu wa taala menjawab Hamada, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wahidah kalal Rahmanul Rahim apabila uh, apabila ia mengucapkan al Rahmanul Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata berkata asna aliyah abdi hamba ku memujiku. Wahidah kalal malki yomiddin yaitu yang menguasai hari pembalasan. Maka dia oleh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Majjadan majjadani abdi hamba-ku pemujiku. Wa qala marra fa wuwada abdi. Dan sekali dia ucapkan hamba-ku menyerahkan kepadaku urusan-urusannya. Fa iza qala kan na'budu wa kan nasta'in. Maka pebila hambaku mengucapkan iya kanakku dua iya kanestain hanya kepadaMu kami beribadah dan hanya kepadaMu kami minta pertolongan maka Allah katakan hadhi bayni wa bayna abdi ini adalah antaraku dan antara hambaku wali abdi masal ma bagi hambaku apa yang ia minta faidahkala maka apabila, ketika, apabila ia ucapkan ihdin asrar mustaqim tunjukilah kami ke jalan yang lurus Siratul Ladinan amtalihiim, jalan orang-orang yang telah kamu berikan nikmat kepada mereka. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, bukan jalan-jalan orang-orang yang, yang kamu murkai dan bukan pula jalan-jalan orang yang orang-orang yang tersesat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, هذا لي عبدي ولي عبدي مسأل, ini bagi hambaku. Maka bagi hambaku apa yang ia minta Allah berikan Apa yang diinginkan oleh hambanya <tuh> Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Surah al Fatihah mempunyai keumuliaan, Mempunyai keutamaan Yang sangat dalam Pada makna-maknanya Yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian kata... Uh, pengarang Fahadihil Ahadith. Hadis-hadis ini yang kita sebutkan di atas. Tadullu ala azim... Qadri hadihis surah. Menunjukkan mulianya. Agungnya surat yang mulia ini. Surah Al-Fatihah ini. Wa annaha a'zam suwaril Qur'an... Bahawasanya ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Bal justru lam yunzal fit Taurat. Tidak diturunkan di dalam Taurat. Tidak Allah turunkan di dalam Injil. Tidak Allah berikan kepada Musa. Tidak Allah berikan kepada Nabi Isa AS. Dan tidak Allah turunkan kepada Nabi Dawud AS. Dan hanya satu surat ini saja. Yang ada di dalam Al-Quran dan tidak ada yang lainnya sepertinya. Dan dia umul Quran sebagaimana kita katakan. Fal Quranu kullu tafsirun laha wa syarhun limujmalihah. Bahawasanya Al Quran semuanya itu, mulai dari surah Al Baqarahnya sampai An Nasnya, adalah sebagai tafsir dari surah Al Fatihah, penjelasan mujmal dari ayat-ayatnya. Ayat yang tujuh ini. Ditafsirkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kandungannya semua isi dari Al-Qur'anul Al Karim agungnya menuju agungnya kalimat tersebut <coughs> karena di dalamnya mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mulai ketika seorang membacanya dari bismillahirrahmanirrahim sudah dia dapatkan yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhidut tauhidul asma wa sifat Allah sebutkan di antara namanya Ar-Rahmanur Rahim Ia sifatkan dirinya dengan Ar-Rahmanur Rahim Alhamdulillahirabbil alamin yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb sekalian alam ini adalah Rabb untuk semua alam semesta ini Rabb bermakna Al-Khalik Al-Mudabbir yaitu Rab, yaitu yang Sang Pencipta, Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta ini, dan tidak ada satupun dari alam ini kecuali di bawah penguasaan Allah Subhanahuwataala. Oleh karena itu Allah Subhanahuwataala tidak katakan, Rabbul Muttaqin, Rabbul Nas, tapi Allah Subhanahuwataala katakan Rabbul Alamin, Rabb semesta alamin. Al -alamin, al alam ini. Al-Alamin, al-Alam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam surat, di dalam kitab usulul salasa. Yaitu al-alamin Al-alam kullu Allah Alam adalah segala sesuatu Selain daripada Allah Maka selain daripada Allah Itu semuanya alam Semuanya adalah alam dan itu adalah Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Rabnya alam semesta ini Adalah Sang penciptanya alam semesta ini Yang mengatur alam semesta ini Dan tidak ada satu pun yang tidak Allah Subhanahu wa taala atur. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Mulai dari perkara yang besar, arasy Allah Subhanahu wa taala, langit Allah Subhanahu wa taala, buminya dan makhluk yang ada di dalamnya dan yang ada di langit sana dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tidak ada yang luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu rabbul alamin. Oleh karena itu kita memuji Alhamdulillahi Alamin Segala puji bagi Allah <coughs> Rabb semesta alam Dan sepantasnya kita memuji Allah SWT Memberikan pujian kepada Allah SWT Dan Sebagaimana Nabi SAW katakan Ma'an amallahu ala abdi Ala abdin ni'mah Tidak satu pun Tidak satu nikmat pun yang Allah berikan kepada seorang hamba Kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah Illa kanan ladhi a'tahu afdal mimma akhas terkecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, lebih afdal dibandingkan dengan apa yang ia ambil. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dalam kondisi seseorang. Ketika dia dalam keadaan musibah, Nabi SAW ajarkan, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji. Ketika seorang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengucapkan, Alhamdulillahi bin ni'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat yang sempurnalah kesalihan Semuanya kita mengucapkan Alhamdulillah Nikmatnya kita ucapkan Alhamdulillah Musibahnya kita ucapkan Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah sifatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman yang mana Ar-Rahman Rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua makhluk tidak ada satu pun kecuali mereka mendapatkan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir, mereka mendapatkan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena rahmannya Allah, orang kafir tidak akan bisa hidup. Kalau bukan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka tidak akan bisa hidup. Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Mengasihi hambanya dari orang-orang yang beriman. Al-Muttaqin. Almu'minin dari hamba-hambanya yang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah, oleh karena itu Nabi saw. Itu, uh, oleh karena itu kata Ar-Rahman adalah salah satu sifat Allah subhanahuwataala yang tidak boleh dinamakan dan disifatkan kepada kepada makhluk ini Berbeda dengan Rahim. Bahasanya Nabi saw. Bahasanya Allah subhanahuwataala sifatkan Nabi saw. Dengan Ar-Rahim. Ra'ufun Rahim. Nabi SAW, Allah sifatkan dengan Ra'uf, dengan Rahim. Akan tapi dengan Ar-Rahman. Tidak boleh seorang menamakan diri dengan terkecuali dengan menyandarkan dengan Abdun. Iaitu Abdurrahman. Oleh karena itu, Musailama Al-Kadzab. <tuh> Dahulu yang mana dia menamakan nangannya Rahman. Rahmanul Yamamah. Makin tersingkaplah maka tersingkaplah kedustaan-kedustaan dia bahwasanya kata Rahman ini tidak bisa diberikan kepada makhluk tidak bisa disifatkan kepada makhluk kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan kepada siapa lagi kita meminta beribadah Bahasanya dia adalah la ilaha illallah Itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita Meminta pertolongan Dan akhir sampai akhir surat dari surah al Fatihah. <coughs> Berkata Ibn al Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina manazil iya kan wa iya ka nasta'in Beliau mengatakan iklam anna hazihi surah Ketahuilah bahawasanya surat yang mulia ini ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah atamma istimal watadammuniha akmalatadammun bahasanya surat yang mulia ini itu terkandung atas induk-induk dari apa yang dituntut sebagaimana yang telah kita sebutkan bahasanya surat al Fatihah adalah Al-Quranul al Karim mulia dari Al-Baqarah sampai surah al-Nasnya adalah syuruh penjelasan dari Penjelasan secara mujmal dari surat Al-Fatiha. Fashtamalat al bil ma'bud Yang mana di dalamnya. yaitu Mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui tentang yang diibadahi. yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bitala sati asma. Dengan tiga nama yang Allah sebutkan di dalamnya. Marja'ul asma'ul husna wa sifatul ula. Wa sifatul ulya. Dan. Yang mana tiga nama ini kembali kepadanya semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia Allah, Warrab, Warrahman. Itu nama ini yang Allah sebutkan di dalamnya itu Allah. Pada firmannya Bismillah. Arrab. Pada firmannya Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Dan Arrahman pada firmannya Arrahmanur Rahim. Wabunyat as-surah ala Ilahiyyah wal Rububiyyah wal-rahmah. Oleh karena, oleh karena itu surat ini, itu di dalamnya ada uluhiyah, berbicara tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya dia adalah yang berhak diibadahi. Oleh karena itu dikatakan dalamnya dalam surat tersebut, iya Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Menetapkan uluhiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahannya uluhiyah ini hanya milik Sang Pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ini membatalkan semua bentuk sesembahan Selain daripada Allah Membatalkan semua bentuk jenis-jenis Ilah-ilah yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Membatalkan semua hujah-hujah Dari ahli-ahli Dari ahli-ahli kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dengan lafaz Yang, yang tersusun yang mengandung bahawasanya Ubudiyah itu hanya eh, Penghambaan diri itu hanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan dengan Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Dengan cara mendahulukan mengakhir eh, Mendahulukan eh, eh, Maf'ulnya Allah dahulukan maf'ulnya Objeknya Kemudian Allah akhirkan Fi'il dan fa'ilnya Yang mana menun ini menunjukkan itu Littaksis yaitu kekhususan itu bahasanya maknanya adalah hanya. Itu hanya kepadamu, Ya Allah, kami beribadah. Dan hanya, hanya kepadamu, Ya Allah, kami minta pertolongan. Menunjukkan bahasanya, selain daripada Allah, tidak berhak diibadahi. Selain daripada Allah, tidak berhak diminta pertolongan. Dan hanya Allah yang berhak semua itu. <tuh> kaum muslimin yang dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala, di dalamnya ada rububiyah menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan ketika Allah Subhanahu wa taala katakan alhamdulillah rabbil alamin Allah katakan segala puji alhamdulillah segala puji bagi Allah rabbil alamin rab semesta alam sebagaimana telah kita sebutkan Rabb, sang pencipta sang pemelihara yang mengatur alam semesta ini makna Rabb yang mengatur alam semesta ini Al Mudabbir, Al Khalq Al Mudabbir. Al Malik. Yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Penetapan rububiyah Allah. Penetapan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua alam semesta ini. Penetapan Allah Subhanahu wa taala yang yang mengatur semua alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini. Oleh karena itu Allah tetapkan setelahnya dari surat tersebut ia kana budwa ia kana stain yaitu uluhiyah <coughs> yaitu ditetapkan hanya kepada rabb yang menguasai dan yang menciptakan serta yang memelihara alam semesta ini <coughs> di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan rahmah itu ar-rahmanur rahim sebagaimana yang telah kita sebutkan ila an qala tadammna isbatul ma'ad Bahasanya di dalam surat tersebut penetapan tentang adanya hari yang hari pembalasan yaitu hari yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, memiliki Yawmiddin. yang menguasai hari pembalasan Allah tetapkan di dalam surat Al Fatihah tentang adanya hari pembalasan hari yang mana di sana semua para hamba Allah kumpulkan kemudian dihisaplah amalan mereka dan dan mereka itu terbagi kepada dua pembagian al-asy-suada orang wal-askiya orang-orang yang beruntung orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka fas-suada ila al-jannah fas-suada fas-suada masiruhum ila al-jannah orang-orang yang beruntung orang-orang maka jalan mereka adalah ke surga Wal ashkiyah. Adapun orang-orang yang celaka, masih ruhum ilanar. Mereka mengarah kepada neraka. Wa jaza ul ibad. Bahasanya di dalamnya ada menyebutkan tentang pembalasan, pembalasan terhadap amalan-amalan seorang hamba, baik amalan baiknya ataupun amalan buruknya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai hakimnya dengan dengan menghukumi mereka dengan seadil-adilnya wa tahta qawlihi maliki yaumiddin dan dan di bawah firman Allah Subhanahu wa taala di bawahnya menetapkan tentang kenabian min adidah dari dari sisi-sisi yang sangat banyak ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Then atalal naf an nafas rahimahu fi bayani mata dan manatuhu hazih min ummahatil matalib. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan tentang <coughs> sepanjang-panjangnya mengarang satu satu satu kitab yang sangat besar, yaitu tentang makna iya karena Abu dua iya karena setanin satu ayat dari surah dari surah Al Fatihah. Wa min huna fainnahu <tuh> yataakkad 'ala kulli muslimin wa li'anna itu seorang seorang muslim hendaklah ia mengagungkan surat yang mulia ini dengan sebenar-benarnya menghafalnya tentunya setiap kaum muslimin menghafalnya mulai dari mereka kecil membacanya mempelajarinya mentadabburnya fal muslim yaqra'uha fis salati al maktubah muslim seorang muslim membacanya dalam salat salat salat wajib 17 kali dalam sehari semalam wa idza kana muhafizan 'ala nawafil kalau seandainya dia melakukan salat-salat sunatnya atau ala katsirin minha fa innahu yaqra'uha marratan kalau dia tambah lagi dengan salat-salat sunatnya maka lebih dari 17 kali dia baca dalam sehari nya dibanding eh, di, dikalikan dengan setahunnya dikalikan dengan dengan seumur hidupnya semenjak ia melakukan salat sampai dia meninggal dunia, sudah berapa kali dia menegak membaca surah Al-Fatiha? Tidak terhitung banyaknya sepanjang umurnya. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, wamin asaf, anna ketaru ma'alaalik fi ba'di muslimin, man la yhusn kiraat hadhi surah al-karimah. Tetapi yang sangat kita sayangkan, sebagian kaum muslimin, khususnya, awa, khususnya mereka orang-orang ajamnya yang yang mereka jauh dari didikan aram, uh, agama kita dapatkan mereka membaca surah al-fatihah ini tanpa memperhatikan tajwid tanpa tidak membacanya dengan dengan dengan dengan apa yang di, yang diinginkan tidak dengan tartil banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya Mempanjangkan yang pendek justru terkadang kita dapatkan mereka membacanya tidak dengan uh, Uh, Makharat hurufnya tidak sesuai dengan uh, bacaan bacaan yang aslinya. Bal rabbama yalhan fiha lahannan yafsid ma'nahatu. Bisa jadi dia ada membacanya dengan kesalahan yang sampai merusak makna. Ya. <coughs> yang kalau umpamanya dia baca an'am taalayhim dia baca an'anam tu alayhim. Maka ini kesalahan yang besar. Akan berbalik maknanya 180 darjah. atau tarafihim ma lam man la man la yu'nabi bitadabburiha wa tafaqquhiha wa tafahhumiha wa taaqqul ma'aniha wa ma'rifata madlulatiha justru sebagian kita dapatkan di antara mereka yaitu mereka membaca surat ini wala la yatadab la biha dia tidak mentadabbur tidak tidak memikirkan ayat yang mulia ini tidak memahami makna-makna yang ada di dalamnya tidak mengetahui tunjukan-tunjukan ayat yang mulia ini Maka hamba bagi dia surah al-fatihah. Hamba bagi seorang membaca surah al-fatihah. Kalau seandainya dia tidak mengetahui kandungannya, hukum-hukum yang ada di dalamnya, wal wajib min ibadat wal wajib min ibadillahiil mu'minin, yang wajib bagi seorang hamba, semuanya adalah mengagungkan surat yang mulia ini, membacanya dengan sebenar-benarnya. Dan wahya a'zomu suaril Qur'an Bahasanya dia adalah surat yang sangat agung dalam Al-Quran Yang mana dalam surat tersebut juga surat ruqyah Itu surat yang bisa dijadikan oleh seseorang untuk meruqyah Berobat yang berobat dengannya Itu mengeluarkan orang-orang yang yang kerasukan jin Mengeluarkan jin dari dari tubuhnya Atau dia, apabila dia mendapatkan sakit jasmani Maka alangkah baiknya dia berobat dengan surat Al-Fatihah dan kalau dan yang lebih ampuh lagi surat ini apabila dia tadabbur makna-maknanya, mengetahui makna-maknanya akan mengobati kesesatan-kesesatan, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri seseorang. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah wa ta'allahi demi Allah, la tajid maqalatan fasidah wala bid'atan batilatan illa wa fatihatul kitab mutadamminatun li raddiha wa ibtaliha bi aqrab at wa asha wa awdahiha. Walau tak jad Babal min Abu bil Ma'arif al Ilahiyya wa'Amal al Kuluub wa'Aluiah min Ilailah wa'Asqamha, illa wafatihat al Kitab, miftahha wa moud al Dillalat ali, wa man wa manzilan min manazil as Saidina ila Rabbil Alamin. Kata ibnu Qayyim perkataan yang rusak, bid'ah yang batal. Terkecuali dalam soal fatiha ada bantahan terhadap mereka bagi orang yang memahaminya, membatalkan apa yang uh, dakwah dakwah mereka, membatalkan apa yang mereka ucapkan dengan sejelas-jelasnya, dengan jalan yang sehalus-halusnya. Dan kamu tidak dapatkan satu pintu dari pintu-pintu ma'riful ilahiyah pengetahuan tentang Allah subhanahu wa taala dan amalan-amalan hati serta obat-obatnya dari penyakit-penyakit dari penyakit-penyakit hati tersebut terkecuali kamu dapatkan di dalam surah Al-Fatihah obat dari dari itu semuanya bagi orang yang memahami makna surah Al-Fatihah. Wallahu taala alam semoga bermanfaat apa yang yang yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Aku lu kauli hada wa atubu ilaihi. فاستغفروه إنه هو الوفور الرحيم